Parra Euskal Herriko autetxien elkartearen e, estatutuak arra edo moldak eta txiki batzuk egiteko, eta administrazioko kontseiluko kideak eta berritzeko. Edo, Arlo batzuk aipatze aipatzearen edo, da urbiltzen ekin egiten diren bi edo hiru berri arteko seniretzeak, gero pirindetan lan eta bizi ere izan da hor bi urtez proiektu batzuk lagundu dira, eta ala. Horten e, egina da proiektu guzti guztioen bilana ikusteko ze, ze duen, o ze errekarri duen eta guzti hori. Eta gero ere aipatzeko zentare morain pasatzen da horten ere administrazio mailatik etorrien oztopei edo aurregin marzaielaz. Eta Espainiar gobernatik izda dena finitua, bare elegite batzuk jarri dizke gute eta, eta gehienak jara ziditu da biltzeka oren nazio gobernukoak kidek eh, sentitzen genuen puntu bat eh, egin bar genola, peskatu udalmintzaren eh, hemendiaintzina zen orabide du elburuta zer lana arlo eta nahi itzon puntu bat egin barzela, momentu egokia zen. Denok erabaki dugu ber dela bai ba, autetxieekin baina baita herritarrekin egin. Eta beraz eginen eh, dugulako parte hartze prozesu bat Ba, izanen dira taliartxikiak edula, eta gero bilkurak, parte hartzeko, eta denek ze, ze espero dugun, edo nora buruz joatean nahi dugun eritzi amateko, eta guztien hartean udalbiltza bideratzeko.